І блукали вулицями. Місто жило своїм усталеним життям. Жінки котили візочки, в яких спали малюки, від школи доносився дитячий сміх, дзвінкі голоси. Місто готувалося до 1 травня. Ангели почули спів, що доносився із вікон будівлі в центрі міста і зайшли всередину. Тут була репетиція. Група хлопців та дівчат щось розучували. Вони голосно перемовлялися, робили перекури. В один із таких коротких відпочинків ангели підійшли до них і запитали, привітавшись. «Готуєтеся до Великодня?» Хлопці і дівчата перезернулися і вибухнули реготом. «Дядя шутить, не бойтесь, дітки», – сказав блідолиций молодик з нервовими темними очима. «А что это? Когда это? И с чем это едят?» «Димка, какой же ты дурак!» – дзвенкомовала девчина, загасила в пидвиконник цигарку и кинула недопалка в вазон. «Это религиозный праздник. Пасху пекут, яйца варят, красят». Молодик присвиснул. «Чи человеческие?» Знову выбухнул гучный Регет. Кончай перекур, почулся за кулисами. Мы готовимся к первому и девятому мая, а не к великодню, пояснил молодой человек и скривился. Здесь живут современные люди, а не сектанты или темные бабки. Здесь город атомщиков, а не богодельня. «Да що ти їм об'ясняєш?» — звався знову блідолицей. «Нашов кому?» — «Это какие-то бродяги». же ви живете без храму, без вінчання, хрещення, сповіді, молитви, причастя?» «Пишаєтеся тим, що ви безбожники. Плакати треба». «І очень хорошо живем. Плачте, діти мої!» Засміявся молодик. У відповідь роздався сміх. «Храм у нас є наша АЕС. к виходу, друзя!» Він театральним жестом показав на двері. Але один із ангелів, мов би не помітивши того, додав. «У вас зовсім не звучить мова цього краю, хоча багато серед вас, більшість, українці». Чи ж по правді це? Веселі розсмєнні хлопці і дівчата враз вклякли, на лицях чітко вималювався гнів і обурення. «Єто ілі провокатори, ілі того хуже націоналісти», сказав нервовий молодик, і його лице ще більше зблідло. Ні, це два сумасшедших!» які рішили нас позабавити і сорвати репетицію праздничного концерта. Широкоплечий молодик ступив до них, хотів хопити обох за плечі і виштовхати, але так і вкляк, і не міг рухнутися. «Концерт відміняється», – сказав один із ангелів. «Буде інший, зовсім інший». Ангели ходили містом, знову шукали праведних, чи хоча б віруючих серед старших. Шукали серед молоді, серед працівників станції, молодих матерів, якими квітло молоде місто на березі Древній ріки. Воно дихало спокоєм і радісним перечуттям свята. Дизайнери прикрашали вулиці, вітрини магазинів, художники малювали портрети вождів. Робили написи на транспарантах. Ангели підійшли до одного з таких трудях, що виводив на червоному полотнищі білі літери. «Слава родної комуністичної партії, вдохновителю всіх наших побід. «Ви вірите у те, що написали?» Злетіло зі святих вуст художник подивився на прибульців довгим вивчаючим поглядом і сказав ухильно, Це заказ городського руководства, і я його виконую. «Ваше місто не захищене храмом? Чи хотіли б ви, аби була тут церква?» «А вон вона, стоїть», усміхнувся художник і показав на труби станції, що віднілись неподалік. Зачем нам церковь? Якби і бы була, ніхто туди не ходив би. Народ зараз неверуючий. У що ж тоді ви вірите, ідоляни? А чорт його знаєт, здвигнув плечима художник. Ангели прощальним поглядом окинули біле молоде місто понад древню рікою Прип'ятю і подалися вкотре до Києва. Знову шукали праведних і не знаходили. Тоді безборонно пройшли вошатну сіру будівлю з масивними колонами. Зайшли до розкішної зали. За щедро сервірованим столом сиділи поважні мужі. Їли, пили і говорили про державні справи. Зборище фарисеїв, прорік ангел. Другий підійшов притул до високого сивого чоловіка із зігнутою спиною і відсахнувся зідразу. Він давно мертвий. Від його тліну багато отрути розповзеться по краю. На ньому печать антихриста аж палає. А потім чорні і білі машини розвозили володарів ошатної будівлі і краю в розкішні квартири, на ще розкішніші урядові дачі. Вони зачерпували життя величезними ложками. На чолах кожного палала червона печать. Ходили від будинку до будинку і шукали. І раптом побачили сяйво, як і вранці. Воно линуло із старого будинку в центрі Києва, Заглянули у вікно, побачили убого кімнату келіку і стареньку дріботілу жінку, що стояла на колінах і молилася. То була Фрося. Ота, чиє коріння сягає княжого роду, що тримався правого боку земної дороги. Радістю заясніли прекрасні лиця. Вона буде зачислена до лику праведників, як і більшість нащадків цього роду. У голосіївському лісі побачили ветху хатинку, а в ній диво, старицю юродиву з волі Божої. Пізнали її Божі посланці і невимовно зраділи. Зупинилися неподалік її скиду то була Аліпія. Велика молільниця також відчула їхню присутність, бо стрепенулася, прочинила двері. Була вона сухенька, згорблена і з в'язкою ключів на шиї. Ангели Божі побачили, що то не горб у старої праведниці, а мішок з піском, який вона носила на спині. Так чинили усі великі обранці Господні несучи подвиг мучеництва і зречення цього світу. В'язка ключів на грудях, ними молільниця замикала гріхи усіх зцілених і навернених нею до Господа. Сюди потайки йшов народ за Словом Божим і по допомогу до блаженої. Вона впала на коліна, здійняла руки до неба і проклекотіла, як стара, зранена журавка. Отче, не треба вогню. Во ім'я дітей малих та душ невинних не треба. Прости їх, бо не відають, що творять. В Бранці Божій і в Китаєвій пустині також почули молитву. Злітала вона з вуст монахів та монахинь, якими повнилося ось уже тисячу літ місто Києв. Це місто живе. У ньому є ті, хто ще тримає понад ним небо, сказав один до другого втішено. Ніч зійшла вітряна. Ангели знову подалися до Прип'яті. Може, ще є надія? Може, не всі добрі справи цього краю вони порахували? Може, не все добро встигли розглядіти? І раптом вшахнулися побаченого, почутого. На березі древні ріки побачили темноликих людей, серед них була і Олена. Останній місяць вона жила у якомусь збудженні. Майже щодня їй снився один і той сон. Бачила небо, в якому пливли літери. Намагалася прочитати написане, але літери танули. Вони пливли слов'янські, а потім ще якимись мовами хтось засвідчує слова на екрані небес. Затим знала, що стояло але проникнути у зміст тих таємничих написів так і не змогла. Сьогодні Мах із своїми відданими побратимами із центру відвідали молоде місто на березі древньої ріки. Виступав у Палаці культури. Народ плив рікою. Мах показував чудеса. Олена йому допомагала. Цієї ночі вона приймала чорну месу. Ангели гнівно дивилися, як спалювалася Біблія, як бралася крові з вени, як вона повторяла у за магом слова клятви. І подалися ангели із землі, і стріпинулося небо від їхнього крику. І слухало усе небесне воїнство той розпачливий клекіт. Смутою взялося під небесся, в котре посивіла Україна. Третій караючий ангел приклав до вуст трубу і протрубив. То була глупа ніч Божого року 1900 86-го місяця квітня Марія бачила тяжкий сон. З неба сипалася чорна пороша і прикривала все навкруги. Під нею металися люди, силкувалися сховатися, вона проникала кругом і чорною заметіллю прикрила весняний радісний світ. За якусь мить перетворилась у липке смолянисте баговиння, що засмоктувало втікачів. Ковтало старих, літніх людей, молодь, поглинало дітей, чула крики, прокинулася від власного. Голосно гупило серце в грудях, якась незбагненна тривога охопила її душу. У довгій нічній сорочці вийшла на балкон і подивилася на нічний, принишклий світ. Лише лавська дзвіниця стояла, як могутня свіча, і висвітлювала морок. Вітер гнав хмари, пахло молодим зелом чимось... Весняним і ніжним. Повернулась до кімнати, лягла, але заснути не могла. Доситок був холодний, вітряний. Зодягла халат і знову стояла на лоджії і вдивлялася в синій ранок. Віяв вітрисько, гнав хмари, як валки сіна, розгойдував дерева. Дочекалася, поки прокинеться Тарас, приготувала сніданок, і вони поїхали на свою нову квартиру. Давала там лад, складала книжки. Повернулися під вечір. Їхнє партноменклатурне містечко гуло і вирувало. Коло під'їздів панувало пожвавлення, і стояла така кількість машин, неначе їх зігнали сюди зі всього міста. Марія вклякла і вражено спостерігала, як білі, чорні і зелені волги заповнювали діти і літні люди, ставилися в кузови валізи і сумки. Враження було таке, що всі мешканці цих будинків переселяються в інше місто, чи всі гуртом їдуть в екзотичну подорож.